Puncte de reflecție. Bine v-am dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de miercuri, 8 octombrie. Invitatul ediției este colegul jurnalist Arcadi Gerasim. Bună dimineața, bine ați venit, domnule Gerasim. Bună dimineața. Vom reveni la cele mai importante evenimente politice. Vom reaminti că suntem într-o perioadă electorală, ar urma să înceapă în scurt timp și dezbaterile Mai urmează Comisia Electorală Centrală să primească dosarele de la viitorii concurenți electorale. Vom reaminti de câțiva dintre ei pentru că în prima zi se înregistraseră 15 actori politici În cursa pentru alegerile parlamentare din data de 30 noi Domnule Grasim, pentru că toți stați de vorbă cu lumea care ne ascultă, cum vi se pare starea de spirit acum în preajma campaniei, în campanie electorală deja? Se polarizează starea de spirit, oamenii se împart cam în, în două grupuri, cei care își asumă responsabilitate pentru viitorul Republicii Moldova și pe le pasă într-un fel. Da, îndeamnă să, să participăm la vot, să vă fie menținut actualul curs pro-european al Republicii Moldova, un curs de care își leagă speranță de securitate și de bunăstare și de libertăți și de evitarea pericolului unor confruntări armate, așa cum se întâmplă nu departe de noi în Ucraina și de estompare a pericolului care ar putea să vină din partea unor predispoziții separatiste. Lumea vrea mai multă securitate și își leagă această speranță de securitate, inclusiv individuală, inclusiv juridică, de Europa, de Uniunea Europeană. Alte parte de alte categorii de cetățeni sunt cei care și-au asumat rolul de nemulțumiți cronici Chiar dacă un, mulți dintre ei o duc foarte bine Și s-au o duc atât de rău Dar, Oamenii, oamenii, oamenii, oamenii și-au pierdut încredere Dar în ce și-au pierdut încredere nimeni nu spune Pentru că probabil că e vorba de o reminiscență de meni, mentalitate Întotdeauna trebuie să avem încredere 100% În Leonid Zizbrejnev, deci în Partidul Comunist, în Farul Călăuzitor Deci încrederea absolută și oamenii și-au părut încredere în propriile forțe, în propriul destin, în propria capacitate de a persevera, de a prospera, de a izbuti în viață. Adică suntem departe încrederea spirituală. Și avem această mentalitate că nu am fi responsabil de sărăcia în care trăim, că altcineva ar fi vinovat. Iată, spre exemplu, dau exemplul ăsta cu trolebuzele, nu știu am mai vorbit. Care Taxator nu ajunge la stația Terminus fără să îi se întoarcă nu știu câte etichete. Asta o face omul de rând care arată cu deget, degetul sus și strigă da. corupții. Da. Do, nu poți să, să ceri răstora de sus să nu fie corupți atunci când tu însuți ai câțiva lei în buzunar și, și profiți de ei ca să dai mita. Sigur că trebuie să facem două... Auziți acum vor două, fi două, și două, niște campanii asta în transportul public, două, să două, vedem ce se va... Două disting, ar trebui să distingem deci eh, aceste opțiuni în dependență de eh, gravitatea nivelului de corupție. Sigur că mm, oamenii sunt nemulțumiți pentru că unii justifică această coruptibilitate prin faptul că nu au alte surse sau sursele care, pe care le au nu le ajunge pentru un trai decent pentru existență. Pe de altă parte spuneam eu de acea mentalitate, încă nu toți cetățenii Republicii Moldova judică ca americanii. Deci, încă nu toți cetățenii Republicii Moldova au trecut la făurirea propriului destin propriei vieți. Ei încă judică cu categorii generale. Deci și se uită peste gard la vecin, și-au găsit țapii pășitori pentru ratiuri neajunsuri sau pentru impotență și nedorință și așa mai departe și mai departe. Cei ce vreau să spun însă că crește numărul cetățenilor care cred în destinul european și simt deja influență și sufletul Europei, cei care au uh, lucrează acolo, cei care au fost în Europa și cei care beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene. Uh, foarte multă lume își pune afaceri pe picioare, foarte multă lume, foarte mulți oameni deja prosperă Uh, foarte multă lume se întoarce deja Din Uniunea Europeană Părvița Agenției de Presă zear, Abunde deja de deci tineri Care revin din Uniunea Europeană Și își găsesc aici uh, uh, deci, deschid aici afaceri Sau de consulting Sau de business Sau uh, nici afaceri Deci niște afaceri noi Nici afaceri mai europene De exemplu uh, Un tânăr s-a din Uniunea Europeană Și dă închirie tablouri Închiriază tablouri unor. Uh, oficii, unor firme, așa mai departe. Adică niște apare un fel de business nou, deci se, se diversifică acest business de la Pătlăgerii Murate și la, la Castravies și Mier, pieri se, se, se diversifică piața businessului. Deci vin vine know-how, vin vine, deci o altă mentalitate, vin tehnologii. Și, și, și acest lucru se vede și este îmbucurător, mai ales tinerii au început să preia inițiativa. Și lucrurile să se întâmplă și la, și la, și la, și la, și la, la țară. Tot mai multă lume deja vede forța exemplului altor din satul vecin din satul ieși, și mai departe și, și încearcă și izbutește pentru că avem o piață de desfacere care uh, asigură consumul de producție agroalimentare cel puțin un consum foarte, foarte înalt, care poate, poate aduce producătorul agricoli din de Republica Moldova profit. Uh, există bani în circulație, există un, un miliard jumate de, de bani care vin uh, de, la, de la strănierii noștri. Acum crește rolul diasporii. Avem și forumul, hai să a amintim și, formul, și de alții. Forumul de, de afaceri al, al diasporii. Dacă ți-amintesc, Vitalie, spuneam eu aici la tine că guvernul a trebui să atragă diaspora în uh, soluționarea unor probleme cu care ne confruntăm grației embargoului impus de Rusia. Grație între da, Nu-ți spuneam eu că uh, acolo unde este un evreu este o bancă sau este un magazin? De ce n merge pe acest principiu? Acolo este un, un este un Moldovean să fie un magazin de vinuri moldovenești, de legume moldovenești, de fructe moldovenești, de, de, de nuci moldovenești, de prune cu nucă, prune uscate cu cu, cu, cu de nucă moldovenească. deci să vândă vând moldovenii, să nu, nu vândă vând grecii prin intermediari. De șa, să obținem șase prețuri. Să vindem noi cu nouă euro vinul nostru în magazinile noastre din Paris sau din Londra, sau din Bruxelles și, și să nu revinem cu, cu 2 euro la ieșire din țară și mai apoi mai, mai, mai să se căpătuiască cineva. A vorbit primul ministru despre rolul diasporii pentru a e, spori volumul de investiții în Republica Moldova. E, eu e, sugeram și îmi pare că această idee aș fost enunțată la forum, ca cetățenii noștri din diasporii să fie susținuți financiar în cadrul proiectului de susținere a exporturilor, de exemplu. Avem bani veniți la Uniunea Europeană, la Bier, la pentru a susține exporturile. Așași bani nu trebuie cheltuiți pe mese rotunde, patrate și mai departe. Ei trebuie investiți cu cap, găsiți, identificați agenții economici, deschise firme peste hotare, luate în de sedii și dacă avem această piață de desfacere deschisă pentru mărfurile noastre a Uniunii Europene, pe păi să mergem Moldoveanul uh, uh, Ion de la Cojușna să meargă cu vinurile lui la Moldoveanul uh, uh, Nicolae de la Strasburg, care are magazin acolo. Păi astfel vom putea să, să împânzim lumea cu moldoveni și cu producția noastră. De altfel, nimeni într-un mediu concurențial, mai ales generat de, de, de aceste, aceste lupte de a și a sancțiunilor dintre Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada, Australia și Rusia, uh, au cam uh, redus marja de succes a uh, producătorilor de pomi legumicl și de marjă alimentare moldonești, pentru că acolo pea să plină deja. Nu o să iau un polonez mierile noastre și o să uh, le... Le, le vândă în detrimentul uh, merilor poloneze. Doar să folosească dumping, adică să le ia la, sub preț de cost, le vândă ai noștri, să, să le vândă la un leu și ales. Adică cumva să scape de ele. Uh, am putea să folosim și astfel am, ce am face noi? Astfel uh, am creat această rețea europeană m-a lovit. Această rețea De ce nu? Nu este nimic imposibil, Vitalie, eu mai, mai, am fost pe multe capitali europene, am vorbit cu, mulți, cu multă lume, am fost și în statul lume, adică vreo două ori și m-am întâlnit cu diaspora noastră a moldovenilor din uh, Sacramento, California, exista, ex, exista cândva și o asociație, uh, Chișinău Sacramento, o conduceam un fost senator în statul California, nu și s-au aranjat de pentru că lucrează. Deci și spuneau, de ce n-am mai avea relație de astea? Noi am putea să bindem ceva, să facem ceva, adică să, să, să contribuim uh, uh, la, la penetrarea pieței americane de către mărfurii moldovenești. Atunci îi se intereseau de tehnica agricol, cum ar putea să ajute Republica Moldova cu tehnică. Adică, îi caută niște relații. De ce n-am mers în întâmpinare? 10 milioane de dolari, de ce nu le-am le folosit eficient? Pentru a deschide uh, 100 de birouri de, de, de, de magazine prin Europa. Păi, că e posibil, pentru că noștri au, au magazine, au restaurante la, în, în Lisabona, unde vrei. Că ești, câte câteva ore ți -a deschis afacerea. Nu e problemă să deschizi o afacere acolo. Deci, asta vă refer, referiți nivelă. aici la acea la a societății care e totuși activă. Eu că... mă refer la, la diaspora noastră și uh, această diasporă cu know-how-ul ei, cu experiența europeană, ar putea să influențeze și mentalitatea de aici, să le demonstreze la uh, uh -huh. indecișilor sau uh, decepționațiilor, la așa decepționați din uh, uh, larga, de exemplu stai un pic, mai bun, uite, sunt eu acolo, tu ești aici, hai să facem tranzacția, pentru că evreul de aici și din Israel faci tranzacția evreii din toată lumea fac tranzacții între ei de ce n-am face și noi tranzacții? între noi. A trebui să există această solidaritate pe criterii etnice. Ea există. Solidaritatea pe criterii de cetățenie există în Statele Unite. Solidaritatea pe criterii etnică există în Rusia, Georgia, Armenia, Balticii, cum îmi spunea unul de Lituane, deci asta este alt, noi în această galaxie nu avem alt loc. Pentru e adevărat no ce pentru spune noi domnule Gerasim, dar de unde atâta solidaritate când lipsește în interior aici Republica să, Moldova? Să nu exagerăm un pic, pentru că de exemplu și sărbătoarea vinului A demonstrat că ar put... există această de. Dar zic că recursul 130... extern al Republicii 130... Moldova Unde e solidaritatea noastră nu, în cazul ăsta? 130.000 de cetățeni. Oricum, sondajele de ultimă oră arată că numărul cetățenilor Care optează pentru Uniunea Europeană Este în creștere Și acest lucru este demonstrabil Altceva că au fost prea mari așteptările segmentul social. Avem 559,5 mii de pensionari și mai avem încă vreo câteva zeci de mii de infimi, invalizi, de persoane cu dizabilități, deci de cetățeni care depind de stat. S-au făcut, s-au majorat, pensiile au crescut, dar nu în ritmul așteptat. Nu în ritmul promis. Totul a depins însă de ce? De creștere economică, de ajustări economice. Dar ce s-a întâmplat? Au fost oare solidaritate în, cl în rândul clasei politice? El am ascultat pe uh, Vladimir Voronic Spunea că el este obligat să devină a treia oară al Republicii Moldova Dar acum mă gândesc Vladimir Nicolaevici da, Hai să nu vorbim de soveste Că aici uh, nu putem vorbi de soveste Dar spune te rog În acești patru ani de ce ai șantajat Republica Moldova? De ce ne-ai și să ăștia sunt tine și proști Iar eu sunt cu experiență Eu uh, sunt la Republica Moldova Hai să luptăm pentru a scoate embargo Hai să, luptăm pentru, uh, uh, a transnistrian. Hai să luptăm pentru a rezolva conflictul transnistrean. Hai să luptăm pentru a crea un climat investițional mai bun. Hai să alegem odată șeful statului, să mergem înainte. Ne conformăm cu opoziția. Ce vroia ai tu, Vladimir Nicolaeci? Doi ani de zile ai șantajat Republica Moldova. Doi ani pierduți din cauza personală a lui Vladimir Voronin. Și acum vrei șef de stat. În 2006 ai ruinat viticultura. În 2006 ai ruinat viticultura. Care și-a revenit un pic care a revenit până în 2009 și putem în 2010 și de nou, de nou a, a, a pus o Adică nu a existat această solidaritate. Eu vorbeam cu de ocazie Vitalie, aici în studio. Păi, trebuie să fii om normal sau trebuie să fii nenormal? Când conform Constituției dacă respecti, ai fost șef de stat, mă refer și la alții, ai fost șef de stat, ai fost ministru, prim-ministru, ai fost deputat, tu știi că în Constituție este că mandatul tău este reprezentativ, te reprezinți poporul din momentul când ai primit mandatul, nu partidul, nu interesele partidului, nu interesul voroi, nu Putin, lui Rogozin și așa lui Martcăciuc și al lui Am Înțelesul alor fost... noștri eu conduc stai, stai poporul. A fost Havel, este Merkel, s -a, s -a, sunt sunt cetățeni, sau au dau demisia, sau uh, uh, fac solidaritate în toate statele lumii uh, uh, și în România. Opoziția s-a unit cu, cu, cu, cu puterea când era, când era vorba de integrare europeană, când era vorba de integrare NATO, când era vorba de probleme serioase. În toată lumea s-au unit forțele când era vorba de interesul țării. Dar noi ce-a făcut ăștia? Ce-a făcut 36-39 de comuniști? Au șantajat permanent Republica Moldova au aradat uh, puterea, e, e, încredere în putere. Bun să o cu asta, oameni nu mai cred în putere cred că au fost și să ce și au Bun. Acum oamenii văd deja. Nu, nu, geaba, uh, nu degeaba deja, crește numărul uh, aderenților uh, unii Europene, pensate se începe a, a finisa proiectele implementate și în Republica Moldova și am lăsat un pic. Bă, să vă făcut asta, să vă făcut asta, să vă făcut asta, să face asta, să face asta. Făcut asta, făcut asta, făcut asta. Uh, nu e mai rău decât a fost. Nu prea cred așa, așa de exagerat. Uh, uh, se măresc. Anumite, sunt anumite crește, dar, dar mici Ce a cu Voronin? De ce Voronin n-a pus problema? Uai, oameni bune, gata Hai să alegem șeful statul, ce înveți? Timofte, timofti l-am ales Mergem mai departe, avem 600.000 pensionari Acum ce a cu Voronin? A făcut ca acești 600.000 pensionari Sunt cât mai rău ca să-l voteze Să mă convingă Oricine că nu a fost așa Pentru că dacă treburile mergeau bine și doi ani nu se sfăreau, alegeau șeful statului, deci dispoziția oamenilor era alta, economia era alta, guvernarea se ocupa cu alte probleme, de educare economică, de atragerea investițiilor, o societate calmă, lucrează altfel, oamenii se apucau de treabă și nu pregătă televizorul îngrozit ce se întâmplă în mâine, o să fie alegeri, nu o să fie alegeri, o să fie alegeri, nu o să fie alegeri, și mai departe, de să stă Sabel Iată cam ce s-a întâmplat, nu a existat această, nu există această unitate în, în numele Republicii Moldova Nu există și nu înțeleg de ce. Oamenii și în gen, nu trebuie să, să fie votați niciodată. Cei care au deunat odată dată Republicii Moldova, nu trebuie să fie votați niciodată, absolut. Nu mă refer la, la, la persoana vizată, mă refer la toți care au deunat Republicii Moldova. Care au poporul poporului Republicii Moldova. Care nu a știut, aș spune, interesele personale, interesele interese, interese poporului, interesele Republicii, mai... mai pe sus decât personale. Bine, n-ar trebui asta o decide poporul, pentru că el e justiția în cazul acesta la alegeri. Cetățenii din Găgăuzie, formuzale a șantajat Chișineu și Republica Moldova. Bani din armate. Se trage concluzia poporului. Bani din armate au fost pregătite acolo pentru tinerilor Găgăuzi de a face. Uzun, deputat în Adunarea Populară Găgăuzie, a spus că are persoane gata de lupte în armate. Deci, niște descreierați care vor să ajungă să conducă Republica Moldova. Păi nu ești cu creier la cap, să nu se nimeni. Dacă, dacă tu ești bașcan și organizezi referendum ilegal în Republica Moldova, acum vrei să candidiezi, să ajungi în Parlamentul Republicii Moldova? Tu care ai comis ilegalități. Doar legal a fost declarat ilegal acest, acest referendum. Tu, cum te am tine acolo, Dodon, Șelen, Furmuzal, ați organizat acțiuni ilegale în Republica Moldova și acum vrei să conduci această țară. Sau usate care Se lauda lui Gorbunțov În, în declarații publicate Că el poate să rezolvi problemele aici cu justiția Să le elibereze pe oricine Până pune în port bagaj Adică, cum poți să, nu, Lasă să iei oameni Treaba oamenilor Dar cum poți să pretinzi tu Ce calități morale ai Sau imorale Ca să pretinzi să conduci un stat Cu astfel de calități Adică Inimaginabil Bine, dacă o să vrea lumea să ajungem Să ne întoarcem în anii 90 Când păi se făcea justiția în stradă păi inimaginabil. Oamenii trebuie să se Inimaginabil Ca să adică, Ai în tu, Cei mai uh, imorali Cei mai imorali uh, uh, Sunt cei mai obraznici Și vor cu orice preț să cu oamenii să, să, să, să, să gurguță uneva la putere Păi s-ați un pic oamenii buni trebuie să ne cap el merită. Așa i s-a trăsnit. O, o leacul mai deosebit și el merită, știi. Dumnezeu, Acum -a, o să vin o pusdere de independență. O să fie un concert concert cu nemți. N-am nimic, nimic împotrivit. Dar să vedeți ce uh, personalități se să apară care o să vrei să, să, să stea la aceeași mari cu, cu Angela Merkel. Vă imaginați? Ce o să vorbească Renato Usatui cu Angela Merkel? Despre ce o să vorbească? despre concerte, despre cum o să-l pe felat în bagajnică ăsta. Îl speria. Despre ce o să vorbească? Adică nu am nimic împotriva omului. E dreptul lui respect. Dar eu îmi pun întrebare ca cetățean. eu înțeleg ce o să vorbească Leanc cu Angela Merkel. Korman cu Angela Merkel. Dorin Chirtoac cu Angela Merkel. Vitalie Pavlecenco. Dar ce o să vorbească cu Usadu cu Angela Merkel? Pârșielin. Uri, uzun. Ce o să fac cu uzun? Eu spun că eu am băieți în armația și aș pot să provoc oricând război în Moldova. Ce o să vorbesc? ce? Cât adică, vot geopolitic va fi la aceste alegeri? Pe acest, lângă problemele sociale pe care le-am abordat și a, nemulțumirea. Aceste unei... alegeri sunt uh, uh, inestimabile din punct de vedere al uh, opțiunii geopolitice a Republicii Moldova. Toată lumea, și mergeți deja într-o comerț de peste, direct s-a spus, și americanii spun, direct, oameni buni, mergeți, unii v spornit, și o să vezi o scânări enormă. Noi suntem multe milioane jumate, suntem o țară mică. Aici nu trebuie să, să dai fonduri, România primește 41 de miliarde euro fonduri. Nu dovedește să-i cheltui, să-i asemileze. Pentru noi nu ne trebuie 42 de miliarde. România țară mare. Un miliard. Acum le a dat 600 de milioane în Europa și deja se simte. Acum mai un miliard de euro pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Ce facem noi? Noi facem asfalt până în jurul satelor facem centuri de asfalt. Și nu numai asfalt, dar punem picioare afaceri, le dăm oamenilor șansă să-și cumpere tehnică, tehnologii, să, să producem produse de super calitate, ambalate în super ambalaj, ca să, să pătrune pe piața europeană, pentru că noi avem forțe de muncă încă relativ ieftină. Avem pământ roditor, deci roadele pe care le obținem sunt relativ ieftine, nu avem nevoie de cum să zic eu În anii buni Nu prea sunt cheltuieli la irigare Care este costisitoare Și așa mai departe La alte genuri de protecție Mărul în Republica Moldova La Nordul Republicii Moldova deci Este cea mai propice Cea mai bună zonă de creștere a mărului din Europa Adică Nu trebuie să fim proști pur și simplu Când Putin Îți dă cu bățul peste mână Și îți trimite tankuri Iar ăștia spun că ei, oameni buni a spus și Obama. A spus-o și Merkel. O spun, spun toți. mai oameni buni, continuați-vă calea europeană. O să vă ajutăm și cu justiția. Pentru că e greu cu justiția. Sunt state în care justiția în 30 de ani... La țară nu, așa, nu așa, se, Obama, se aude Obama, domnule Gerațin. Se aude așa. Se aud posturile Obama. sancționate. Cine vrea să audă? aude Obama. Păi cine vrea. Acum... Deci ai și decepționați, noi putem așa. Noi nu putem să restricționăm. Nu putem să restricționăm uh, dreptul oamenilor de informare. Dar putem restricționa uh, ceea ce este ilegal. Iată ceea ce vine întârziat, după cum spun analiștii, cu aceste sancțiuni pentru multe posturi rusești cu propagandă 100% rusească și ce credeți că spun oamenii de la țara pentru că tot vorbim de votul geopolitic care se va da pe 30 noiembrie de asta vă și întreb pentru că oricum impactul a rămas Vitalie, noi nu trebuie să lăsăm securitatea informațională a țării și cred că ieri s-a vorbit și la Consiliul Superior de Securitate da. la cheremul Ceceaului asta ține nu de normele deontologice este recunoscut la nivel de NATO, de Uniunea Europeană, că mass media face parte din război hibrid desfășurat de Putin. Trebuie să Prin... facem și noi în Parlament p acest lucru cum a făcut a Rada Ucraina. Asta este. Deci Rada Ucrainei a tratat uh, acest, această invazie și propagandă rusească grotescă, de peșteră, da? ca uh, atac informațional asupra Ucrainei, care atentează la securitatea statului ucrainean. E, astfel trebuie tratat treaba asta. S-a încercat în Parlament. Dar a parcă sunt oftigoși, nu știu cum să zic. Adică mai visează să, să fie puncte de legătură dintre ies și vest și așa mai departe. O să fac Putin punte aici, din cadavre, cum, cum face acum la Donetsk, punte de legătură. Și din avioane dobărâte. O să fac punte de legătură pe pe deul să nu se supri, Marian Lupu cu ideea asta lui anacronic, a lui, a lui Marci Căciuc și al lui, lui Voronin, să fim punte de legătură să construim Europa aici acasă noi izolați, un fel de ciuc nu poți face azi într-o lume geopolitică ori alegi, ori încolo, ori încoace Moldova nici nu cum să fii punte de legătură, trebuie să reprezinți ceva peste care stracă treacă puntea asta păi un cotiret ce trebuie Moldova nu trebuie să construiești multe, multe punți aici. Nu mai avești tu punte. Că nu, ai, nu ești nici piață de desfacere aici, nu ai nici potențial de creație, de, de producție și nu ai nici forță de muncă. Și uh, nu mai depinde uh, de tine, de Republica Moldova. Vrei tu să fii punte. Dacă vor ăștia mari să fii tu punte, și vei și fi. Dacă nu, nu... nu ai forță de muncă ca în Singapore sau ca în Thailanda, așa mai departe, calificat. Nu ai. De-abia ai țieștii noștri se, așa, să facă de dezvoltare. Uh, nu poți să mergi pe o astfel de, de propagandă, puncte ne punte. Ori merge în colo, ori merge în coace. Și Eu sunt sigur, pentru că vești că lupt cu unii ascultători de-a noștri care erau tot mai că nu o să ratificăm, că nu o să semnem, că nu o să avem. Iată ce a făcut. Iată când mergem înainte. Bun. Sunt carențe. Carențe. Justiția. Nu sunt date răspuns la unele întrebări. Și pentru că la noi Bun Și uh, uh, Nu există acest uh, Simț al, uh, al uh, Afacerii Comuniștii au distrus simțul afacerii da. A transformat oamenii uh, uh, Deci mentalitatea de Încă prevalează, dar nu pe tot, Dei Moldovean lui bani Și posibilități și el își va găsi. Acum, vezi cum și-au găsit ești cu mierele și în Turcia de cum vând mere Și în Iran o să vândă și tot. Câte un pic, câte un pic, câte un pic, așa, fără panică, că au încercat niște rusofoni la Nord să folosați că treaba asta e, în scopul poliției electorale. Măru rusesc, știi, parcă măru are naționalitate. E, până la urmă s-au reorientat. A văzut că guvernul le găsește și bani pentru subvenționare și și, și merg mai departe. Văd că tac, liniștiți, nimeni nu plânge, nu aduc miere la Chișinău, nu protestează, psihopata aceea care străgea că o să vină în coași să ți bagă mierele într-un loc aici la a Chișinău, în nu cumpărăm cu 9 lei kilogramă, poate mai ieftin găsim. Văd că tac, au găsit înseamnă că viața, se desfacere, de-a spus batică, Lucașencu, nu fiți proști. Și care a înțeles, face business, care nu a înțeles, să plânge și faci politica lui Dodon. Și să duce la concertul Da. Ca un statul spus: Nu mai fac concerte, acum să vedem ce o mai promite cetățenilor. Adică, cum spunem eu, cei două categorie de oameni, unii stau în expectative, alții sunt decepționați pentru că judică global. Pe dânsul nu îl interesează cum să desfac o afacere sau nu îl interesează de ce în fiecare dimineață aruncă gunoi în stradă, soția nu se interesează problema globală. Aeroportul ne-au furat. Parcă, până, parcă el știe de, de aeroport și cu ea până, până la furt. Unul mai spunea, ne-au furat, ne furat banca de economii, dar nici nu ați bani la banca de economii. Ne-au. Adică răspunsul la aeroport și la bancă trebuie o dată. Eu nu, nu neg. Eu cred că banca, ca bancă, de aeroportul, trebuie cu timpul adus acasă. Asta, la sigur, toate banii. Fincon Bank, Victoria Bank, care se numește Voroi, toate sunt private. Ci oameni nu țin bani acolo? Altceva, cine a zis, și la Monetar. Adoptat de urgență legislația care să securizeze sistemul bancar al Republicii Moldova. S-au făcut spălări de bani de miliarde, băncile noastre implicate în, în, în, în spălări de bani ale mafiei rusești. Deci se preiau pachete ilegal. Uh, orice uh, judecător poate bloca Întregul sistem bancar sau poate uh, favoriza preluarea de, de, de uh, bănci. Și atunci când uh, a fost propus în Parlament uh, ca Banca Națională să aibă prerogative suplimentare și să nu fie blocată de o judecătorie uh, a unui judecător corupt, care că, uh, am avut exemple foarte multe cu Nogaie și cu alții, a unui judecător corupt care uh, blochează activitatea Bancii Naționale pentru un act de o dispoziție judicată. Curtea conțională a zis că nu, că, ea, că nu merge. Curtea conțională a noi în, în, în două cazuri cardinale deci a făcut sau a procedat curea voință, eu cred că a procedat voință, pur și simplu. Și de la Fond Monetar ieri au spus Adoptați legislații care să dea mecanisme, băncii naționale și Comisii naționale a pieții financiare Ca în caz de blocare de decizii judecătorească Ele să poată tot și interveni și reglementa și să sub control anumite situații Am încheiat citatul ce au spus oamenii De ce n-a vrut curtea să facă treaba asta? De ce n-a vrut? A, a spus că e anticonstituțional. Acum să, să, e foarte bine să, să, să o faci pe, pe durul Altceva, Curtea Constitucională, cu referendumul. A venit este de la uh, uh, raportorii de la Consiliul Europei și a spus că uh, adoptați uh, uh, de curând, deci modificarea, uh, modificarea uh, uh, de Constituției ca, să puteți, uh, ca șeful statului să poată fi ales prin vot direct. Permite prerogativii pentru șeful statului. Ce a fost Curtea Constitucională? Că nu-i timp, că nu-i că Și cine va răspunde că Moldova este monitorizare? Alexandru Tanasiu sau Republica Moldova? Să nu se supere. Dar sunt niște chestiuni care trebuie tratate serios, nu din fugă. Nu așa cum e Sopărul Plahatniuc sau cuiva. Nu din fugă. Niște chestiuni trebuie tratate fundamental dacă ești curte constituțională. Dacă uh, uh, vegezi doar ce? constituționalitatea Republicii Moldova. Și nu altceva. Nu altceva. Adică să nu surprindem, dar sunt două probleme la care curtea ar putea putut spune umărul să fie rezolvate. Să securizăm sistemul bancar și să, să, să, să avem un referendum acum ă, ă, ă, constituțional, re Republican, să numește oficial. Când era înșumariu Brânză? Deci cheltuieli că nu erau. În era. ceva mai multe controversate decizii ale curții, Nu vreau să poate zi. lumea să întreabă domnule, dar Cine o poate pune la punct pentru că pare a fi o vacă nu, sfântă nu cred, Dacă cred. a spus curtea înseamnă că e așa. Este, este normal și trebuie să ne conformăm. Noi avem voie normal. să ne pronunțăm asupra de, de deciziilor, dar nu avem voie să nu le respectăm. Dar acum vorbim de o curte constituțională de care avem nevoie așa cum nu e în legii, vreau Nu vreau să vorbesc mai departe despre deciziile curții și să analiza activitatea curții. Acum, că nu e cazul, nu sunt persoana cea mai competentă. Dar sunt două decizii care, în opinia mea, au fost erori grave ale curții constituționale. Și au fost, a fost adoptați cu rea voință Cu rea voință Restul care le-au adoptat problema lor Nu mă implic și Dar sunt că Mă refer la cele care sunt foarte importante Pentru Securitatea sistemului bancar Și pentru Securitatea Republica Par Pot -po -o interveni o, o, o, o conjunctură în Parlament Că să nu mai putem alege șef stat în vreo 20 de ani Să avem alegeri parlamentare Incontinuie așa precum vrea Rogoțin și Putin ca să fie haos, bardac Și lumea să fie decepționată Cât mai multă lume decepționată, cât mai ușor o cucerește. Acum alte chestiuni de securitate Republica Moldova trebuie să gândească Sau conduce la cine Trebuie să gândească foarte serios la ceea ce Cum trebuie procedat cu Această regiune secesionistă Care devine din în ce mai impertinentă și mai obraznică Ucraina de semnale Acum și cu a declarat ieri că va secoliza la maxim frontieră cu așa numită Republică Regiune Transnistreană. Noi trebuie, să, noi trebuie să vedem. Nu cumva și partea uh, care suntem noi, dreapta Nistrului, este cucerită deja și este transnistrizată. Mișună, agentura Liber uh, bodyguards, Că Căgăbiști, eh, prin, eh, bun, centurile Republicii Moldova liber, polițiști Republicii Moldova eh, în civil prin, prin Teraspol, pe dracu, el lua imediat, ei n Aștea mișune Ăștia pe aici. E trebuie strânși. Ei își bat joc de țăranii noștri. Dacă mare brânză și Naștanski s au umilit să le permite țăranilor de la Doroscaia, de acolo din Ubasari, să te treacă la pământul lor. Iată, ne am mai făcut Dumnezeu să Pământ s-a coborât, nu altceva. Nina Impostoare și o ilegală, pentru că și Republica ilegală și ei sunt ilegali în posturile lor. Normal trebuie să facă pușcărie, nu să negociezi cu ei. Normal ei trebuie arestați când vin la Chișinău și nu și nu pentru că ei sunt separatiști. Ei luptă împotriva Republicii Moldovă. E trebă arestați. Nu vin cu 20 de aici să facă ordine prin aeroportul din Chișinău. Ar trebui să gândești. De strâns un pic, șurubașul, pe acești băieței. Ei E mult de la două vaci. Business aici, este acolo, deci tot ce vrei pe aici să face, trafic cu tot ce dorești, toată securitatea, trebuie când vrei la Chișinău, când vrei acasă. Stai un pic. Deci eu cred că Republica Moldova, Cineoșcivul, trebuie să pregătească da, o situație când soarta acestui regim separatist, regim separatist va fi pecetluită. Nu există o izolare economică. Nu o izolare economică. Eu, rogat un european și americani, hai, veniți cu acord de asociere, susținți acordul de asociere. Au fost și de, au fost reprezentanții ai teraspului la negocieri. Nu vor. Nu vreți? Nu trebuie. Ucraina securizează, noi securizăm. Să vedem cine e, cum o să veniți. Ce o să faceți? Poate excludem și Rusia din formatul păi, de negociere. Ce și... treabă au, păi, Dacă de... zic că nu sunt implicați, cine, geografic n-au nicio Dar treabă? de ce ar fi izolați și, și strangulați, așa cum strangulează și școlile, așa cum strangulează țăranii de la drog, de, de, de, de Ei strangulează. Îi lasă pe oameni flămânzi, așa cum... <coughs> Stâng lumina la primul sunet la Kojova și rupti colorul ca niște idioți. stați un pic. Voi îi strangulați pe Moldoveni de, -ați, de -ați, dar noi nu îi strangulăm. Trebuie strangulați în sensul că trebuie blocați economic și trebuie ținuți foarte, sub control foarte rigid. rigid. Toate eforturile mascaților noștri a, a CNA-ului și a, a, a, a Poliției frontierii Frontiere trebuie pusă așa unu, la un metru pe malul Nistrului să, să combat contrabanda Cam asta să așteaptă -a Moscova, domnule Gerație Da, de ce atunci vorbește despre blocajul care încă nu există? să se vorbească. Păi cum lasă să vorbească? Noi îi provocăm și avem și noi un război. Nu mai avem ce un război. Păi. stai liniștit. Deci, uh, Moscovei uh, nu trebuie NATO în Republica Moldova. Noi avem România, încă nu uită. Aici probleme trebuie că sunt altele și de altă natură. Uh, ei trebuie puși la punct, la respect. Absolut, s a stat toată contrabanda. Se vedem cu ce vor trăi. Tot dumpingul, impozitele exportatorilor, da, plătite la Chișinău. la Chișinău, în bugetul Republicii Moldova, pentru că tu beneficiezi de preferințe comerciale, de ștampile, de servicii Republici Republicii Moldova, aici, sau jumătate, jumătate, 50-50, Imposti pe venit la, la exportul. Cum e și normal, ce sunt mai sfinți Dar, ca noi? Te ce? viau. De ce nu? Îți dau o variantă. Ce, sau plătești impozit la chino jumate Sau n-ai licență de export. Nu-l str nu strangulez. Îl pui în condiții legale. Pentru tu mergi încolo din numele Republicii Moldova. Nu mergi din nu, în numele lui fantomas Acum cum chiam pe năsul șefciucul. <coughs> Înțelegi? Asta. Avem acum toate posibilitățile. Sigur că n-am putut să facem treaba asta, pentru că am avut o putere fragilă. Vă spunem cu partidul său, a șantajat, Voroi, de două îngriceane, toți au șantajat până le lovit la capă la, la ultimii, au șantajat guvernarea. Elsa s-au gândit să vină la putere. 4 ani, acum aș de și de cum am bătrânit, l tăți, e, e, extremiștii lui și tăți bolșevicii s-au dus la Usate, la Renato de, de cum a, face el un partid bolșevic, probabil, ca să facă cu toți, cu un caudă, mă văd acolo, și si Tuleanțiu, liderul Consomolului, și si ăsta cum îl cheamă, cu mama lui, care a fugit în Rusia și si a fugit bani, a furat bani, deputatul este Petrenco, fiul de mamă, și așa mai departe. Adică, noi trebuie să să ieșim din această psihologie de Permanentă fragilitate electorală sau preelectorală sau electorală și să luăm țara asta în mâini. Aștia care spun că s au prăut încrederea, și-au părut încrederea anume de aceste considerente. Moldova uneori creează impresia unui, unui sat frăcării. Asta vor oamenii. Mai multă ordine. Nu teroare. Nu dictatură. Mai multă ordine. Mai multă demnitate în decizii. Mai multă statalitate în decizii. Mai mult în Moldovă în Republica Moldova. De ce eu spuneam că în aceste alegeri, 80% de moldoveni, etnici și români, 80%, dacă toți votează pentru, hai spun, opțiunea europeană, mandatăm o putere cu un sprijin enorm de un semnal super enorm partenerului europeni. Pentru o susținere super norme, Putem adopta orice decizie Putem aboli neutralitatea din Constituție Putem restabilia adevărul istoric Cu limba română Putem face reforma, reforma în, just în justiție Putem face reforma în procuratură Și așa mai, mai departe Asta este La Vorba aceea este că nu căutăm pe dracu Adică gospodarul bun nu schimbă caiei Din mers Eu nu fac agitații electorale Dar eu spun că avem o șansă Și avem și altă șanse. Imaginați-vă, azi suntem după alegeri în Parlament, cu satei, cu Muzal, Dodon, cu Sacazâna și așa mai departe, care amenința părinți ca să ne împuști copiii, ăsta care, trans, transfugul de la comuniști, cum îl teamă, Ceban, Cebanul, care răcne să dușe, doi ani pe fața primăriei și a Parlamentului, că ieșe o ochi, și nu exagerez, îți amintești, chipul da, muterilor, cum scandalul. Avem aveam ca să le pe membranele. E. Și bun, ăștia de la trei din alianță și mai pic pe acolo. Imaginează, a, Voronin cu e, Sfintele Moaște. Acum imaginează un astfel de parlament. Vom avea emisiuni interesante, dacă, dacă vom mai da, avea emisiuni. Nu vom avea, că o să ne sigur. Dar, sigur, cum, cum, cum, cum a închis Putin tot în Rusia, așa se să închidă aici. Nu mai lasă ei. Nu mai fac iubi democrații. Gata. S-au -o ars odată cu vocea basarabie, cu libertatea presii. sau au ars. Acum o să fie caiucul. Pentru că o să fie, fie Kazakhstan, Rusia... Libertatea presii o să fie ca în Kazakhstan, ca în -Rusia și ca în Rusia. Exact. O să privim numai... Ce au și poporul la mesager. Deci, acum ai Eu nu spun că ei n-au drept să vină în Parlament. Poți să mai buni, poți să mai ghid, poți să mai eficienți, poți să mai deștept. Unde ajungem? Unde ajungem? Gaz mai ieftin? Și meri de contrabandă? Și mai departe? justiția coruptă o sară în sus de bucurie și o să bie 40 de zile pentru că le-a venit în sfârșit, cine? creșa. Și ăștia care -o să, o, o, o, o, nu sunt să vă nu să sau nu sunt nemulțumesc, o să vadă ei, într-adevăr, cum vine Vasilevici înapoi, care judica pe, pe, pe pasat, pe, pe Șarban, pe cu toți ăștia, și care acum o fugaresc a eliberat a, a de, de la încăsoare un traficant de droguri o să vină bun client la puterea, Asta nu scruță de data asta ei vin pentru mult timp ce o să fac tineretul în Republica Moldova? o să stea aici Mulți spun la 7 de aprilie, ce-au fost la 7 de aprilie, neturi obținut ce-au fost la 7 de aprilie. Nu știm nimic spre 7 de aprilie, dar ce trebuie să știți? Înșiut copiii, eu eram la universitate, ieșim cu grupa. Înșiut copiii au răuncat cu pietri, că nu au să fie comuniști la putere, că nu au să, să fie în Mucol. Așa strigau. Jos, pătău la prut. Șcată. Șapte copiii care au ieșit la 7 de aprilie și-au rezol și rezolvat problema. Deci ei au obținut Europa și pe și circulație liberă. Altceva că n-au fost trași la răspundere cei care au au maltratat, au provocat dezordinele. Asta este problema. Asta nu este o taină. Nu știm 7 aprilie. Știm toți 7 aprilie. Cine a făcut? Numai că nu se spune oficial, Nu mai că nu o spune la dubă. Asta e situația. Asta e nedreptate la 7 aprilie. Restul copiii și-au făcut. Și-au rezolvat viitorul la 7 aprilie. Au adus Europa acasă și-au deschis cale spre Europa. Ne oprim aici, domnule okay. Gerasim, suntem aproape de ora 10 Vă mulțumesc pentru participare. Am stat de vorbă cu jurnalistul Arcadie Gerasim Vitalie Enache, la rândul i vă mulțumește pentru atenție Invitându-vă să ne urmăriți în continuare Urmează șterile orei 10 Actualitatea dimineții, însă, în mod tradițional Continuă până la 11 Puncte de reflecție